As-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahabih Qumën tabi'ahum bi ihsan ila Yomiddin Allahun në azujar e falindrojmë Dhe të më përti ndim dhe fali kërkojmë Në i përdojmë dhe sadme lene Allah Jalla Jelalihu Me shpalusin e njarive dhe zhvillimeve që kan doð Dhe kan lidhje me jetën dhe biografi në Muhammadit sallallahu aleyhi wasallam Në disa takimet kaluëra të ndërur dëzër kemi folur për një një njarë që me dërëtet me pletë koptime fjallës mund të konzërohet nga sprovat e rënda që kalënë për të Muhamedi sallallahu a.sallem një një njarë që nuk e të rëndititëve të në familën e ti, për të rëndititë kajtë medinënë. Një përpje kje, me dërëtet, ju njërëzore, një përpje kje e ligë tortë godit në derën në familjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam më pak apo fundore alhamdulillah në favor të Aisha radhiyallahu ta'ala na se pa fajshme dhe ky ishte pastaj ajo që zoti i tha la tahsabu sharren lakum bal huwa khairun lakum mësë e kënëzërënë se ka qenë e damshë për juve, përkona se ka qenë e dobeshme për juve. E si ka qenë kja dobeshme dhe qëfar dobi dhe dhe në dzirën për kësaj, në i kimi tajtuar në, dy të akime me rrath. Pas përfundimit të kësaj, vazhdo një jetën për pegamberi sallëllahu e sallëm me përdishmërin e ti, me misione ti, me angazhimin e ti, nuk u amësuar njerëzve fen, nuk u përpjekur që këtë misjan, këtë me është përnda dhe me përhap të këtë gjithë njerëzit në mënyra të dryshme, dhe së datë nuk dalin jeshta kornizave të urcis, maturis, butcis, mshires e kështu mëran. E përndirësat pejgamberi, sallallahu sallam, angazhohej me këtë shpaldje për t'i mshiruar njerëzit, për t'i afruar të kallauqë e levuala, për të nëzirën nga erësirat e ndryshme të idhujtarisë e, idhujtaris, e mëkatimeve të shumë të nëndritin e adhurime dhe nërështimin dhe i Zotë Gjallahu Ala, dhe ndërsa i kështu përpjekej, në nënë tjetër, edhe këndryshtarët e ti, ma dje dhe armeshtë e ti, nuk përshën aso ta se punuar dhe se angazhuar i për fatë këtësirën të këndër të ne, Muhammedit s.a.ll. dhe ju kujtojtë, kër kemi folë pë fisit nëëstin në Medinë por si pasoi një tradhie të madhe që e bëri rrezikoi sigurinë e banorëve të Medinës, rrezikoi jetën e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, me bazë në një marrveshje dolën nga Medinë. Dhe kemi thënë se kur kanë dalë fisit bënë Medinë nga Medinë, një pjesë e tyre madje shumëca tyre kanë shkuar në Haiber. Një pjesë don që ka qenë jo shumë larg Medinës atje kan shku me, me uvendosë, në një pjesë e të një kan vazhdua rukëtimin për në Shama. A ta që kan shkuar në Kaibar të Berullës Rëzër, dhëtët, janë nërguar në Gamedinja me marveshje të mëshërshme nga pegamberi, sallallahu sallam, dhëtër atë komplatë për atë rëzikë e ka shkaktu, me gjithat, përgëmëri së sa salimu a ka hapë rrugën, pa u shkaktu atyre dëmë të mëdha. Por ata nuk ishin mërë një asë. Dhe fatke cështë, filluam prapë me përpjeket e tyre për të destabilizu Medinen dhe për të hakmarë në i Muhammedit sallallahu aleyhi oselim. Andaj një grupë në krye me, krye plakën e këti fisit fisi bënë në dhirë,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 betejë më të madhe, më djellë më, më të rrezikshme që kalon në portë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por asila nuk eskaloi në betejë. Do të fillojë si betejë e, e rrezikshme, si betejë e madhe, rrezikim hatash i madh për Medinën, por dashi Zotit që leuana pa një epilog tjetër. E për çfarë luftë bëhet që allo si thelloi, është pikërisht ajo që do të flasim për të sot dhe, dhe në takimet e ardhshme. Kjallë është për beteje në, asaj që quhet ahëzabë, ose hëndekët. Mënë beteje e, hëndekët. Si u zhvillua dhe pëse mërë këtë amën e kështu më radhë, do të të lasëm në shalën e këto takime. E përmanda se, fisit ben në dhirë, filloj që të levizë në këdrejtim. Përëndaj, së parë i filluan me korejshet. Korejshet tësitë këshim të të të të të të të të të të të të të të do të, të me uhakman ndekë Përgamberi s.a.s. Tarkës e radhe, krasë mlefi që e patë ndekë Përgamberi s.a.s. humbjit e mehashme, mlefi të të i shtu edhe me të e përën. Për shka kësikur se kemi sek, sa sallem, të sekë, Përgamberi s.a.s. do tëtë, kur e bëri luften me fisin Beni Mustalik, e, e ka hapë rrugën për meke, mes atajshin mes mekes edhe Medines dërsa ajo është një arterje rëndësyshme për të levizit karavanët e trektisë e korejshme. Dhe kërë e mori këtë pozicion të rëndësyshme dhe strategikëve i gamelisë a salem, ata filluan që të ndijen të kufizuan dhe kejmë lefosi skajshme i korejsh të mejkës. Dhe keqë përdojnën këtë më laf, dhe tëtë këta njerës të deleguan nga fisit belmë në dhirë, që të nëzisin o rejtjen edhe më tjepër dhe të shkaklu Anda iskon ata kurrëz zë mikëve i, i thanë ju jeni ndjen e drejt parë mundon do këta ishin hebrej e dinin kush e Musa alsam kushojista te vërati apo dhe deri kët mosë u thot astëmruan tvërteta duke i thënë i dhuitor që ata e dinin kush janë dhe që idhëria, i dhuitorë dhe çka do të thënia i thanin se ju jeni vetë vërtet ata që e keni të vërtetën ju jeni më meritor për të odhheq, për të amequr qabën, e kësë më radhë, se sa, Muhammedi, aleyhi, sallatu, sallatu, sallatu, sallatu, dhe hebranjët të nërëzët këshën dikim madh, të madhë, të asë e këshën njerët që këshën traditë vetare, njësë me, pe, me pejgamber, me libra, arabët nuk kanë pas shto, anësikur se këmë të qështë e vetare, për shumë qështë vetare, arabët pëtën kënë hebrajnët, adhurimet e kështu më arabë, pëse nuk besonin mirë po, kur nuk dinin se për qëfar bëhet qëar i pëtin hebrajt. Atë na i kishnë autoritet fetar hebrajn të kë arabët. Kishnë autoritet fetar. Dhe kur ta, këtë grupë i njerëzve, erdhen dhe keqëpërdonin këtë autoritet, për të shumë se nëzitën lakmi të madhët e kërështë të mekës. Dhe dhe na i në hakë me të vërtet, pëse na me përshu, pëse me najtë, filluan me i bes që e dinin vetë që nuk është e vërtit. Pas taj, pas kësaj që ndodhi, kërështë e me kësë përëntuan se 4.000 luftar mundën me i siguru për me e rrëthu me dinin. Nga se i deshte me e rrëthu nga gjitha anët me dinin dhe si pasu e këti rrëthimi me i lodhë, mas me leju me arë furizimi nga asë një anë, e pas taj me e surmu me dinin që me shkaktu një shfarosje kolektive totale të asoj shësënje që kështë e zëndëve në Medina. Pasë e me shdojnë të këfisi gata fanë, këfisi gata fanë është në nga fiset më të mëdha të asoj kohë ishte, në një fis që kështë me të vërtit do të, të uh, gati shmëri për me marë pjesë në këtë betej, njo për qështje ideologjike shumë, si kur se ishin korejqë dhe me kësë, me humorave për çështjet e interesit. Do të marr pyetjen këtë me të që pastaj më më pas ishte në begati dhe mirëzite të dinës. Dhe për ti ju është kta, do koraj të më ka si jashën, ju është ju keni hak, ju keni të vërtetë, ju nuk bën mbi ek dur nga këto e drejta juaja, kështu më shikoj ju është në bazë ideologjisë se e juaja është e drejta dhe e saktë. Ndërsa me çka ju është fishin gatavan Hajberi ishte njërë me hurme. Hajberi ishte njërë me hurme. Hurme në atë ku ishte, do të thotë, baza ushqimit. I than, ju garantojmë se të vjelurat, një vje qarat hurme, një vje qëka bëllë hurme të bënin shumë, është ju aja. Nëse ju, i bashkan gjitë një kësa iniciative. Atërëfisi Katavan u jash, nën, edhe hurme ushqim për kohët e gjatë, por edhe mundësi që me përvitu teritorët mundësi me përfitu pasaj edhe dobi tjera materiale dhe autoritetë mes në Arabë, i përre që të jo ështën dhe përëntuan 6.000 luftetarë. Kërë që u bënë, 10.000 të fornizuar, të pajisur, të pregaditur, unësën me e rrëthu, rrëthim me të vërtet, do më thonë, të rrëndë dhe rrëthim të fuqishëm me e rrëthu pejgamberin sëllëllahu alësallam farbun te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dërguari alaihi salatu wasalam kish të lajmë se po bëjnë lëvizjet caktuara madje ishte i informuar edhe atëher kur ata veç kishin pas takim me kuresh te Mekës nga se domthon ë uh, mirësin informatat dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hetë rrezikun e mëçi po i kanojë ndërinësin çfarë bëri menjëherë organizoj dhe i thiri banjohës të Medinës ata parin njështë të menqët që me ta zakonisht konsultuhaj dhe ua prezentoj këtë rëzik që po ikanohës të Medinës Finohën të i dhe proponimit e qëfar të bëjmë tashë? Jemi të rëthua qëfar të bëjmë e në kuadrë të konsultove doli ideja e Sulmanit Farisiot. Sulmani sikur të vini ka qenë persian, un ka nga Persia, mbi bazën e msimeve të caktuar se një Aja ka mëdheni pejgamber. Ai ka kërkuar me vite këtë pejgamber. A shëtit dot prej feën fe e nga prifti prift e kështu me radhë, don të gjithë i kanë se ka arkuhani pejgamberi, ka arkuhani pejgamberi. Un ka së kargjet librat e tyre kështu atë. Dhe ai si pasoi këtë kërkim ka përqëtu në Medinë. Por përsiati është një superfuqini atko. Apo, e ndërso Selmani vjen nga një familje shumë elitare. Unë është kulluar me një uri të madhe e kështeborat. Andaj Selmani radiullahu taala anu dha një propozim në strategji ushtroke që e përdodhin për scent asaj kuaj. Ai është me gjithë një pozicion strategjik nga cila duhet më mbrojt nga i cili kënd vind të rëziku dhe aty të hape një të dhëtë një uh, kanal i thell dhe i gjër që nuk do të kishë mundësi me e kalu kalorësit po dhe njerët vështir me e të i kalu përshka këse rrëra nuk do të lehen të që me depërtu me lehtësi dhe a i kishë të idinë si bëjt kjo nga se tash e dinte dhe vind nga një familje që kështë të përvojë u shtaraka, pëlqe u pëlqeu kërti pjegamberësëm dhe asabët ti dhe filuan që me mu mobilizu me njëhera. Vendën e përse këtoj pjegamberës s.a.llem dhe ishtë një vend shumë strategik, prej ku dhe diri ku dhe të hapej, dhe të hapej, dhe dhe të hapej, këtë kanal i gjatë dhe i thejë dhe i gjërë për të penguar dhe përtimin e ushtrive nga anë e koreishve. Filuan, në kështu filluan që të mobilizohen dhe filluan që, që që të punojnë Me qanta e kësaj që nështu, të kështu është të ndërnën dhe se krahës razikot e jashtëm e gjizante edhe razikot i branshëm nga se dhë dhërë, fisi bendë në dhirë kështë alat edhe mbranë në Medines një fisi tjetër nga fisë hebreje, kështë dhe me të ende në Medine, fisë i benjë i kore dhe. Dhe gjithashtë, dhe me thonë, ishin i tharët e ablajë bënë bejbe zërurit, aje që bënë të komplotët gjithë mund këndër përgjambelit, sallallahu sallamu. Përëndaj, pasë që e siguroj, dhe me thonë, vetë nga rëziku i jashtëm, deshin e, e siguru edhe nga rëziku i branqëm që ushtarëtrin jashtë me dinë të kuptojnë jashtë vet banimeve do të mbeteshin gratë dhe fëmijët. E çka nëse përshëmundon ndonjë problem i vrançun, do të ndikon te shumë demoralizimin e ushtarëve, ku rrezikohet familja, gruaja, fëmiu. Ushtari që ka, ka probleme, çndruan betendër se ka shpinë rrezikuar. Atë pejgamberi sa organizoi që në kështill në fishit Benuhari the, mund të strehuheshin gratë edhe fëmijët dëmëmorin dhe masa të tjera për të qetësuar dhe për të siguruar shpinën e ushtarëve dhe ushtrisë së Parisit, por edhe për të motivuar edhe më tepër ushtarët për të çduar derisa do Zot i xhelloa me përfundou betejën. Është ku e vërtet kur pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam do thotë kanë të në 300 të trandë ekonomika dhe Në këtë rast nuk arrinin, jo me siguru, ndoshta ushqim cilsor për forcu ushtrin, asa armatim në manë cilsor, mirë po në këtë këtë këpë, në këtë këpë, përgëmërënjë s.a.s. të nërëvëzër kalëndë të në, në sitatë vështirësa që edhe vuanin nga uria. Dhe, si kurse përmanin transmitimit të shumta, përgëmërënjë s.a.s. nëon këraë sërëthimit, rëzikimit të branshëm, ësta faktor tetë ngarkesë edhe aspekti ekonomik i varfëria e eskajshme uri saq pejgamberi s.a.v. lidhte për barkun e tij gurr për të forcuar barkun nga nga nga ngauria nga dhe do të thot nga pamundësia me e, me ngop barkun dhe kështu që edhe, edhe, edhe ishin edhe shokët e pejgamberit alaihi sallatu wasallam gjithashtu ato drozërozë e bënë që këto betejita e vështirë ju e lehtë dhe shumë e rrezikshme për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mi pasigur çe përmenda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krahas gjitha këtyre sfidave të lashave, krahas tërë të këtij rreziku, megjithatë përmes disa mosave të caktuara që i ndërmurri dhe u mbështet në Allahu xhallahu ta, dorë si Allahu xhallahuana filluan gjërat të zhvilluhen në favor të pejgamberit alaihi salatu sallam shukve të ti. Kjo është një hyrje që kalbëm e këtë betej dhe disa prej nëmonë, zhvillimeve si parathërën e kësaj beteje e një do të vazhdojmë in shalla që të shpallosim edhe pjesëtire të kësaj beteje të rëndësishme në këtë vazhdo armat që përmenda ma heret në masa që i ndërmurin pejgamberi s.a.s. që të qëtësën ushtarët, të garantën në një falloj stabilitetit dhe që si i motivant edhe qëfar morali ujip të pejgamerinës asam, u shtarët e ti në këtu situat dhe kallë gjëshira, në të nëbeta që të flasim i shalën e takimet e arshma. Zotë i Gjellore, shmërlë dhe i ruajt, ne takimin e arshma. U sallamana Muhammedin, u ala Ali, u sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu s